Salamu aleikum wa rahmatullahi ta'ala barakaatu. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi salama. leo Dr. Mruguru nimerudi tena kwa niaba ya kuwapa elimu. Ambapo elimu iliyokuja nayo tena leo nimekuja na pete. Nafikiri wengi walizungumza sana kwamba pete hizi za kawaida hazina uwezo wa kumiliki kiume sasa mimi kama kawaida yango sipendagi mambo ya kufichana fichana mimi kuwa muazi na waonyesha watu kitu cha uwazi. Jamaani hii ni pete na pete hii watu wapo wanaumiliki kwa niaba ya kazi mbalimbali. Kuna watu wanataka pete hizi kwa niaba ya kupata nguvu kwa ajili ya nguvu zenye uwezo wa kufanya mambo yao binafsi. Mfano mtu anataka kwa ajili ya kupendwa sana kazini, kuna mwingine anataka pete kwa niaba ya kunufaisha maisha yake, kuna mwingine anataka pete kwa ajili ya kupata utajiri, kuna mwingine anataka pete kwa kitu chori wengi pete paka ya kuroga sasa pete hii mimi leo naitoa na izungumzia pete yenye kuweza kuleta pesa Ambao inaitwa magnet field ina nguvu na ina uwezo wa kuleta kila unachokitaji katika maisha yako Japokuwa mimi sitengeneezi pete hizi ila natoa elimu ya kuwaonyesha watu kwamba pete hizi zina uwezo wa kutoa pesa na ndio maana kila siku video zangu za kadri zilizopita nafikiri wengi wameziona na wengi mifano ona, na najaribu kuambia watu kwamba hivi vitu vipo na tu, tu, tuweze kulinda sana biashara zetu kwa sababu ya chuma ulete kama hizi. Sasa mimi nilikuwa nataka labda nipate begi. Namba begi lolote hapo hata e, hilo lote. Rushie hapa. Ili jamani ni begi ambapo begi nilitalifungua, tutalikagua wote ndani kwamba lina kitu alafu pia nitajaribu ku kutumia mifano sasa kuangalia kwamba kuna nini ndani. Begi letu ni hili hapa. Sasa sije kama litaonekana vizuri. Hili na jamani begi letu ndani hili ya hapa, mbalo, harina kitu chochote Na fikiri, kuna mingina za kasema lambda ba, doktor mlungulu pali, tumaona, kaweka kitu chochote Begi hili ya hapa ndani, harina, chen... harina chochote, hile, hilo hapa, ambao harina kitu chochote Hia, tumetoa kabisa ndani, hamna, kitu chochote Sasa mimi begi hili, naweka pete yangu ni hii hapa Ambo hii pete, ndo enyewezo wa kuomba, sasa ili niweze kupata, kila nacho kitaji. Pete hii inakuwa ina mashariti yake, maarum, kwa sababu kwanza uwezi ukatafuta kitu pasipo kukiomba. Kwa hivyo mimi siombi kiasi, ntaomba chochote kichojari wakwenda kukichukua na kukileta ndani ya begiri. Ndugu kamela sitaki utoe katika kamera yako kwenye hili begi. Kwa sababu watanzania wata, wa, wa wengi wanajua kwamba kisha kidogo tu, alakwambia pale haliweka, ulifutuwa kamela, tukatumbukiza hili begi. Pete ni hii hapa, na hizungumzia, magneti. Wewe ni mkuu katika ulimwengu wa kidunia sasa na ya Mimi ni na kuomba. Nataka ni ulete pesa. Tunashida na tunahitaji tupate. Baraka zako kutoka kwa nguvu za majini na mizimu. Na kuomba magneti kwa uwezo wako na baraka zako Tunaomba utulete, tunachokitaji kwa muda huu Tuna kuomba Hii hapa jaman, tumeiomba kwa baraka za majini Na atu mwenyezi mungu Mwenyezi mungu apendi kutajwa katika vitu ambavo sivi ya msingi Kwa mwenyezi mungu kitaka kumuomba muombe kwa yale mambu alu kwa mema Hili ni jambo baya Na domana tunamuomba, tumeomba njia na baraka za majini wenyewe Wanozi hizi pete Pete hii hapa, mimi na itumbukiza hapa Nikisha itumbukiza pete yangu na funga sasa. Hapa nafunga, nafunga mlango wangu Hii hapa na hapa Na iacha ndani ya dakika moja Au sekunde tu Kizi hapa sabu wapa katika simzangu Uenda tunadakika rubena tano Mina sabu dakika Ikifika dakika rubena saba na toa ambapo atakuwa kwenda Kama hapo mnopo Hapo wanazidi kusafiri Inaondoka kwa niaba ya kupata Kile tunachokita rajia Kwa tuombe kama dakika mbili hapa Tukisubilie tuangalie nini kinachokuja kutokea eh kutokea e, he, tuombe dakika zetu kama kama imefika saba, tuweze kutoa rubena tano, cha na tuombe dua jamani huu ni uchawi na uchawi si mzuri kufanya kwa wanadamu wenzetu Watu wapo wanangaika, wanateseka katika biashara zao, wanangaika katika maisha kwa sababu ya kufanikiwa kimaisha. Kwa hiyo kutumia viumbe kama hawa kuchukua pesa za watu, haileti maana na haitakiwi kwa sababu huni uchawi. Na si vizuri kwenda kumiliki vitu kama hivi, alafu uende ukamtese mwanzo ambaye hana nguvu au hana uwezo wa kuweza. Na we mwenye biashara, mwenye mwenye biashara zako ambao unajua kabisa, mimi naweza nikafanya nikafanya jambo kwa niaba ya kuzuia chuma ulete wasiweze kunisumbua naweza nikafanya jambo kwa niaba ya kunizuia viumbe hao wa wasiweze kunisumbua basi angalia hii kazi inafanyika hapa na zipo dawa maalumu. usije kwangu wapo watara maalumu ambao wana uwezo wa kukupa dawa za kinga za chuma ulete na zikaweza kukuzuia anyway mimi sasa nataka niangalie pete yangu hapa nitafungua vizuri kabegi kangu kama kawaida yangu jamani aka hapa na kafungua kangu na angalia tena ndani sasa jie Kile ni licho kiyomba kipo Jamani Heo ni uchawi <laughs> Uhu ni uchawi Usiombe ukupate Jamani uu ni uchawi umu kuna pesa Tena sio ndogo pesa nyingi Ito ndo zote ni pesa Mimi nato wanda nguwani itafute pete yangu Ipo Atali sana jamani Haya maisha haya Usione watu wanajenga Wanafaidika maisha yao wanapata maisha mazuri ukaisi labda wanafanya nini watu wanakuwa na vitu vyao maalumu ambao wanajua kabisa mimi nikipita hapa nafanya hivi nafanya hivi napata mzigo pesa zipo jamani pesa nyingi nyingi nyingi nyingi sio sio ndogo ni pesa nyingi yani hata nikiwaonyesha ndugu zangu unaweza ukakimbia ni so pesa ndongo, nyingi kweli kweli sio pesa ndogo ni pesa nyingi huu ndo maana ya uchawi wa magnetic fire pesa ni nyingi hizi hapa Hii jamii na zitoa tu ni pesa nyingi kwenye kweli hizi hapa. Kila mtu ameona begi likuaje lakini pesa yote ni hizi hapa tunazitoa. Hizi ndio pesa ambazo ni uchawi huu unafanyika. Sio uchawi mdogo. Mwingine alikasema mbona begi lile alilichana, Mi begi hapa nilitoa yote ndani kaisha. Na wote na huko ndani kwamba pesa ziko api na tukaona amla. Lakini mimi natoa hizo hapo pesa nyingi. Sio pesa ndogo. Na pete yangu naionaangalia kama ymerudi. Na una pete bado haijafika. Eh, pete yangu bado haijafika Maona bana Pete yangu hapa Haijafika bado Kona isubiri Pete yangu irudi Sasa ukitaka pete irudi Lazima atilisti weki hata shilingi rufkumi Awe ufunga kwa niaba Ya kuirudisha pete Kwa sababu pete na porudi Ikikuta pesazaki zilizoleta hakuna Iwa inaondoka jumla inakuwa kuhayifanyi tena shuguri Kwao miwina isubiri hati na pete yangu Iri ni niirudisha hiyo pete Tuangalie nini kilicho Kichokue pundanemu Huku kwa kuesabuwa hapa wanta tuangalie kuna Shingapi, kuzimoya, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, kumi na modya, kumi na kumi tatu, kumi na nne, tano, kumi na sita, kumi saba, kumi nane, kumi tisa, ishirini la kimbilio, Shina moja Shina mbili Shina tatu Shina nene Shina tano Shina sita Shina saba Shina nane Shina tisa Kwa hivyo Gema nilaki tatu yo Salasina moja Salasina, mbili, salasina tatu Salasina nne, Salasina tano Salasina sita Salasina saba Salasina nane Salasina tisa Aruba Lakini yo Aruba moja Harubena mbili Harubena tatu Harubena nene Harubena tano Harubena tano yo Lakinde na na rufuwa kwanza tunaiweka hapa Hizi hapa sijazi ya sabia kwanza Tunayendelea kuangalia uku kwenye Negiretu pete yetu imerudi Ewa Pete yetu jamani Laisi kama imerudi Ewa imerudi na tuleweka ifunga eh, fuishirini. Heee, tuleweka ifuishirini. Iku wapitena. Petetu yape merudi. Na yalaitu ni hiyo. Umu pesa hitu tena hamna. Iya, kujema. Hamna pesa. Mtu wazazaka sema hamna tulichana. Tuleweka nini. Lakini kote nafuki hibengi tumegitoa vizuri. Tumeangaria umu kote hiyo. Bengi hamna kitu. Kwa hiyo hapa tumefika mkapi? Lakinde na rufu mm. amsinye. Mm. Stini, sabini, samanini, na tano, semanini, na sita, na saba. Lakinde na semanini, na saba. Tumechukua ndani ya dakika biri. Imeje ni umechukua rakinde na samana saba kwa dakika mbili Umemtuma ukiumbe amboni pete ndogo Umemtuma ndani ya masakumi kumi na mbili Anareta shingapi Kuna watu mabilioni Kuna mtu takuta anauza bamia Lakini nyumba anaoishi we huna uwezo kuijenga Kuna mkuta mtu anauza karanga Nyumba anauishi huna uwezo kujenga Unakuta mtu yuko kwenye bao kuanzia subui Baka usi kujua jina zama kwenye bao Lakini ukienda jumalikuwa watoto anasoma shule za, za, za, za garama Watoto wana, wana wengine wana, wana, wana, wana tembelea magari mazuri Ye mwenye maishake mazuri ali inja chakula kipo Na ujui ya kazi gani Ndombali utanza kuweka mambo yako Oh hiu flimasoni Flimasoni sasa nawe flimasoni ujui Si wende Jamani hii Hii ni atari Uu ni uchawi Magnet fili ni uchawi hatari si kwa mbimi uje utengeneze Sitaki kwamba uje kwangu miu niambie Dokta utengeneze you know. Mimi zinatoa eli mtu kujua viumbea wapo. Kama unahisi na kudanganya njoo na begi la wewe kutoka nyumbani kwako lihakikishe kwanza nyumbani kwako. Mara usije kusema huku na mimi kwa nimeweka hela. Ha, ha, hakikisha begi lako njoo mimi kutestie ikitu Afuone kwamba hivi vitu sio vizuri. Na sio uje kusema na kuja kuchukua nitengeneze na mimi si kupi. Sijamenielewa. Hii si kupi kwa sababu utaenda ku, kuzuri wenzio ambao zako wanatafuta kwa nguvu zao una unakwenda unatumia. Mimi jaribu kuonyesha mifano tujue kwamba chuma ulete ipo, tengenezeni biashara zenu. Fungeni milango katika biashara zenu ili muweze kufanikiwa katika maisha. Mimi sina mengi. Video angulopita, tulizungumzia uchawi wa kioze ambao kila moja nilimueleweesha. Nafikiri wameona. Lakini pia mimi ofisi zangu ziko mbili, Dar es Salaam ambao iko iko kituo kipya. La morogoro, iko morogoro matombo Kifika morogoro mjini sitendiku Muudizi mtu yoyote We muambena mtaka dokta mduguru Tu hakuna seni fahamu Utaerekezo za kupanda Utafika moja kwa moja mbaka ataka ofisi yangu Sabu gadis napita mlangoni kwangu Na hakuna seni fahamu kwa morogoro Kwa hiyo, ni watakie Siku njema na mchana muema Waza salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu